Kun sillä välin kansa oli kokoontunut tuhat määrin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsilleensa. Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden. Kaikki, mitä te pineässä sanotte, joutuu päivän valosta kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se julistetaan katoilta. Mutta minä sanon teille, ystävilleni, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen. Peljätkää häntä jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä te peljätkää. Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon, eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut? Ovatpa teidän pääne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta minä sanon teille, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös ihmisen poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kieletään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka pilkkaa pyhää henkeä. Ei anteeksi anneta. Mutta kun he vievät teitä synagogaan ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne, tai mitä sanoisitte. Sillä pyhä henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle, Opettaja, sanoi minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön. Mutta hän vastasi hänelle, ihminen, kuka on asettanut minut teille tuomariksi tai jakomieheksi? Ja hän sanoi heille, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riippu hänen omaisuudestaan. Vaikka sitä olisi ylenpalttisesti. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen. Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat. Ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni, ja sanon sielulleni, Sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi, nautin lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois, kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Ja hän sanoi opetuslapsilleen: sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte, sillä henki on enemmän kuin ruoka. Ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katselkaa kaarneita, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa. Ja Jumala ruokkii ne, kuinka paljon suurempi arvoiset te olette kuin linnut. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Jos siis ette voi sitäkään, mikä on vähintä, mitä te murehditte muusta. Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljon ennemmin teidät, te vähäuskoiset. Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko, sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat, mutta teidän isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Älä pelkää sinä, piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää mitä teillä on, ja antakaa alomuja, hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu, ja missä koi ei turmele, sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa, ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka odottavat Herraansa, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan, Heti avaisivat hänelle autuaat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuat ovat ne palvelijat. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi talonsa murtauduttavan. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Niin Pietari sanoi, Herra, Meistäkö sinä sanot tämän vertauksen, vai myös kaikista muista? Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan. Havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään, herrani tulo viivästyy ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan Herra tulee päivänä. Jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi, ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia, eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä, sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä ansaitsee lyöntäjä, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi hyttynyt. Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle? Ei sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästä edes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan. Ja kaksi kolmea vastaan. Isä poikaansa vastaan, ja poika isänsä vastaan. Äiti tytärtänsä vastaan, ja tytär äitiänsä vastaan. Anoppi miniäänsä vastaan, ja miniä anoppiansa vastaan. Ja hän sanoi myöskin kansalle, kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte kohta, tulee sade. Ja niin tuleekin. Ja kun näette etelätuulen puhaltavan, sanotte, tulee helle, ja niin tuleekin. Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon, te osaatte arvioida, mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa? Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on? Kun kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen, niin tee matkalla voitavasi päästäksesi hänestä sovussa eroon, ettei hän raastaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei oikeuden palvelija heittäisi sinua vankeuteen. Minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat. Viimeisenkin robon.